În vremea veche, pe când oamenii, cum sunt ei azi, nu erau decât în germenii viitorului, pe când Dumnezeu călca încă cu picioarele sale sfinte pe troasele pustii ale pământului, în vremea veche trăia un împărat întunecat și gânditor ca mează noapte și avea o împărăteasă tânără și zâmbitoare ca mezul luminos al zilei, 50 de ani de când împăratul purta război cu un vecina lui. Murise vecinul și lăsase de moștenire fiilor și nepoților ura și vrajba de sânge. 50 de ani! Și numai împăratul trăia singur, ca un leu îmbătrânit slăbit de lupte și suferințe. Împărat, ce în viața lui nu rânsese niciodată, care nu zâmbea nici la cântecul nevinovat al copilului, nici la surâsul plin de amor al soției lui tinere, nici la poveștile bătrâne și glumețe ale ostașilor nălbiți în bătării și nevoi. Se simțea slab, se simțea murind și n-avea cui să lase moștenirea urii lui. Trist, se scula din patul împărătesc de lângă împărăteasa tânără. Pat a urit, însă pustiu și nebinecuvântat. Trist, foarte trist, mergea în război cu inima nemblânzită Și împărăteasa, rămasă singură, plângea, plângea cu o lacrimi de văduvie singurătatea ei. Părul ei, cel galben ca aurul cel mai frumos, Cădea pe sâni ei albi și rotunzi, Și din ochii ei albaștri și mari, Curgeau și roaie de mărgăritare apoase, Pe o față mai albă ca argintul crinului, Lungi cercăne vinete, Se trăgeau prejurul ochilor, Și vine albase se trăgeau pe fața ei albă, Ca o marmură vie. Culată din patul ei, ea se aruncă pe treptele de piatră ale unei bolte în zid în care vedea, deasupra unei candele fumegânde icoana îmbrăcată în argint a Maicii Durerilor, înduplecată de rugăciunile împărătese îngerunchiate. ploapele icoanei reci se umeziră și o lacrimă curse din ochiul cel negru al mamei lui Dumnezeu. sa se ridică în toată măreția ei, Atinse cu buza ei seacă lacrima cea rece și-o supse în adâncul sufletului său. Din momentul acela ea purcese îngreunată. Trecu o lună, trecură două, trecură nouă și împărăteasa Făcu un fecior alb ca spuma laptelui, cu părul bălai ca razele lunii Împăratul surâse, soarele surâse și el, în înfocata lui împărăție, Chiar stătut pe loc încă trei zile n-a fost noapte, ci mai senin și veselie, vinul curgea din butii Și chiotele despicau bolta cerului și puse mama numele Făt frumos din lacrimă. Și crescut și se făcut mare ca brazii codrilor, Creștea într-o lună cât alții într când era destul de mare, puse să-i facă un buzdugan de fier. Îl aruncă în sus de despică bolta cerului. Îl prinse pe degetul cel mic și buzduganul se rupse în două. Atunci puse să-i facă altul mai greu. Îl aruncă în sus, aproape de palatul de nori al lunei. Căzând din nori, nu se rupse de degetul văinicului. Atunci făt frumos să-și lua ziua bună de la părinți ca să se ducă, să se bată el singur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 Pe drum horea și doinea iar buzdoganul și la dunca să spinte nori, de că de departe tot cale de-o zi. Văile și munții se uimeau auzindu-i cântecele, apele și ridicau valurile mai sus ca să-l asculte, izvoarele își turburau adâncul ca să-și la afară undele lor. Pentru ca fiecare din unde să-l audă, fiecare din ele să poată cânta ca dânsul când vor șopti văilor și florilor. Râurile care se ciorăiau mai în jos de brâile melancolicilor stânce, învățau de la păstorul împărat doina iubirilor, Iar fulturii ce stau amcuțiți pe creștetele sec și sure ale stâncelor înalte învățau de la el țipătul cel plâns al jali. Stăteau toate uimite pe când trecea păstorașul împărat, doinind și horind. Ochii cei negre ai fetelor se umpleau de lacrimi, de dor, și în pepturile păstorilor tineri, rezimați cu un cod o stâncă și cu o mână pe bâtă, încolțeau un dor mai adânc, mai întunecos, mai mare, dorul voiniciei. Toate stăteau la un loc, nu mai făt frumos mergea nereu. Urmărind cu cântecul dorul inimii lui și cu ochii buzduganul ce scripea prin nori și prin aer ca un vultur de oțel, ca o steană zrăvană. Când era înspre seara zilei a treia, buzduganul căzând să izbi de o poartă de arabă și făcu un vuiet puternic și lung. Poarta era sfărmată și voinicul între el. Luna răsărise dintre munți și se oglindea într-un lac mare și limpede ca seninul cerului. În fundul lui se vedea sclipind de limpede ce era un sip de aur. Iar în mijlocul lui pe o insulă de smarand, de un crâng de arbori verzi și stufoși, se ridica un mândru palat de o marmură ca laptele, luce și albă, atât de lucie. Încât în zidul răsfrângea ca într-o oglindă de argint. Dumbravă și luncă, lac și țărmuri. O luntre aurită vechea de undele limpezi ale lacului lângă poată, Și în aerul cel curat al serii treborau din palat cântece, mândre și senine. fă frumos, se sui și vâslind ajunse până la scările de marmoră ale palatului. Pătruns acolo, el văzu în boltele scărilor candelabre cu sute de brațe și în fiecare braț ardea câte o stea de foc. Pătrunse în sală. Sala era înaltă, susținută de strâmpi și de arcuri, toate de aur. Iar în mijlocul ei stătea o mândră masă, acoperită cu alb pate, se sepate din cât un singur mărgărit mare. Iar boierii ce se deau la masă haine aurite pe scaune de catea roșii, Erau frumoși ca zilele tinereții și voioși ca orele. Dar mai ales, unul din ei, cu fruntea într-un cer de aur, Bătut cu diamante și cu hainele strălucite, Era frumos ca luna unei nopți de vară. Dar mai mândru era foarte frumos! Bine ai venit, făt frumos. Am auzit de tine, dar de văzut nu te-am văzut. Bine te-am găsit, împărate, deși mă tem că nu te-ai lăsat cu bine, pentru că am venit să ne luptăm greu, că destul ai viclenit asupra tatălui meu. <laughs> ba, n-am viclenit asupra tatălui tău, ci totdeauna m-am luptat în luptă dreaptă. Dar cu tine nu mă bate, ci... Mai bine îi spune lăutarilor să zică și cu parilor să umple cupele cu vin și o lega frăție de cruce, pe cât o fi și o trăi. Ei? Așa să fie, împărate. Dar ia spune în față frumos, de cine în lume te temi tu mai mult și mai mult? De nimeni în lume, afară de Dumnezeu. Dar tu? Eu iar de nimeni, afară numai de Dumnezeu, și de mama pădurilor O babă bătrână și urâtă Care îmblă prin împărăția mea de mână cu furtuna Pe unde trece ea Fața pământului se usucă Satele se risipesc Târgurile cad năruite Mers am eu asupra ei cu bătălie Dar n-am isprăvit nimica Ca să nu-mi toată împărăția Am fost silit să stau la învoială cu ea Și să-i dau ca bir total al zecelea Din copiii supușilor mei și azi, azi vine ca să-și ia birul. Când sună noaptea, Fețele mesenilor se pot să Căci pe noapte Călare cu arbi vântoase, Cu fața zbârcită ca o stâncă buhavă Și scobită pe păraie, Cu în loc de păr, Urla prin aerul cernit, Mama pădurilor cea nebună, Ochii ei, două nopți turburi, ei, un hău căscat dinții ei, Șirul de pietre de mori. Cum venea voin făt frumos, o apucă de mijloc și o cu toată puterea într-o piu mare de piatră. Peste piu o o bucată de stâncă, pe care o legă din toate părțile cu șapte lanțuri de fier. Înăuntru, babă, bașiră, și se zbungea ca vântul închis, dar nu-i folosea nimica. Veni iar la spăți, când prin bolțele ferestrelor, la lumina lunii, văzură ce văzură. Două dealuri lungi de apă. Apoi ce era, păi, mama pădurilor, de să iasă, trecea peste apă cu piuă cu tot și îi brăzda fața în două dealuri și fugea mereu o stâncă de piatră îndrăcită, rupându-și cale prin păduri, brăzdând pământul cu dea lungă, până ce se făcu nevăzută îndepărtarea nopții. Făt frumos, o spătă ce, o spătă, dar apoi, luându-și buzduganul de umăr, mergea mereu pe dea trasă de piuă, până ce ajunse lângă o casă frumoasă, albă care sticlea la lumina lunii în mijlocul unui grădini de flori. Florile erau în straturi verzi și luminau albastre, roșii închise și albe, iar printre ele răiau fluturi ușor ca sclipitoare stele de aur. Miros, lumină și un cântet, nesfârșit, încioc, lunge, ieșind din rotirea fluturilor și albinelor, îmbătau grădina și casă. Lângă Prispă stateau două buti cu apă, iar pe Prispă torcea o fată frumoasă. Haina ei albă și lungă părea un nor de raze și umbre, iar părul ei aur era împlăchit în coz lăsate pe spate, pe când o colună de mărgărităreile era așezată pe fruntea ei netedă. Luminată de razele lunii, ea părea muiată într-un conier de aur. Degetele ei, ca din ceară albă, torceau dintr-o furcă de aur și dintr-un fuior de o lână ca argintul, torceau un fir de o mătase albă, subțire, strălucită. Da? Ce semăna mai mult a o vie rază de lună, Ce era aerul decât fir de tort? La zgomotul ușor al pașilor lui Făt Frumos, Fata și ridică ridică ochii albaștri, Ca undele lacului. Bine ai venit, Făt Frumos, Cât e de mult de când am visat. Pe când degetele mele torceau un fir, Gândurile mele torceau un vis un vis frumos, în care eu mă iubeam cu tine. Văd frumos, din fuior de argint torceam și eram să-ți o haină ursită în descântece, nătută-n fericire, porți, să te iubești cu mine. Din tortul meu ți-aș face o haină, din zilele mele o viață plină de desmierări. Astfel, când privea umilită la el, fusul îi scăpă din mână și furca căzu alături cu ea. Ea se sculă și, ca rușinată de cele ce zisese, mâinile îi spânzorau în jos ca la un copil vinovat, și ochii ei cei mari se pleca. El se apropie de ea, cu o mână îi cuprinse în mijlocul, iar cu cealaltă îi dezmierdea încet frunda și părul și șotil. Ce frumoasă, ce frumoasă ești tu, ce dragă ești. A cui, a cui ești tu, fată frumoasă? Eu. Am o mai Ce spui? Mă vei iubi tu acum, când știi, acui ce pasă, ce a cui sunt. Dar ce-mi pasă? Ce-mi pasă cu ești? Destul că. că te iubesc. Dacă mă iubești, să fugim atunci. Dacă te-ar găsi mama, ea o moră și dacă ai murit tu, eu, eu aș nebuniori, aș muri și eu. Nai ai frică, n-ai frică, fată frumoasă, dar uh, las pe mine. Unde-i muta. De când a venit, se zbuciumă în piua în care ai încuiat o tu și roate cu colții la lanțurile ce-o închid. Ce-mi pasă, ce-mi pasă fă frumos Da, să mă duc fă frumos Mă duc după nu casă te încă Mă duc nu după mama duce, ta Nu te duci De ce? Să te învății eu ce să facem ca să învingi tu pe mama Așa Vezi tu buții astea două? Unde? A, da, da, dar le văd una e cu apă, alta cu putere Așa? Să le mutăm una în locul alteia Știi de ce? De ce? Pentru că mama... Când se luptă cu vrăjmașii ei, strigă când obosește. Stăi să mai bem câte o leacă de apă. Apoi, ea bea putere în vreme ce dușmanul ei nu mai apă. De aceea, noi le mutăm din loc. Ea nu va ști și va bea numai apă în vremea luptei cu tine. Mă duc, mă duc să mă lupt cu muma pădurii. Hei, de ce e asta? <truise> <truise> ah, ah, ah, ah, cum se zbate să iasă din piuă, cum se zbate, în i fădurii. Da, uite a rupt lanțurile. Dumnezeu, și s-a lungit până în nori. <truise> da, bine că ne-ai venit, fat frumos. s-a <truise> oh, făcut iar scurtă la loc. E! Eh, Hai la luptă! <laughs> Acum o să vedem noi cine este mai tare! Hai la luptă! Hai, muma pădurii, să vedem care e mai tare! Hai! Hai. Baba la puca de mijloc se lungi, repezindu-se cu el până nori, apoi îl izbi de pământ și îl până în greznă. fă frumos! O izbi pe ea și băgănță pământ până în genunchi! Oh. Mm. Da, stai, stai să mai bem apă ha, Să bem și apă, dacă trebuie Baba bău apă, frăț frumos, bău putere Și un fel de foc nestins cu cutreieră, cu fiori de răcoare Toți mușchi și toate vinile lui cele slăbite Cu îndoită, cu brațele de fier muci pe baba de mijloc Și o în pământ, până în gât Apoi izbi cu buzduganul în cap și îi risipi Cerul încă de nouri. Vântul începua a geme rece și-a scuturat casa cea mică în toate încheituri de căpriori norii. Și roșii rupeau trăznind pola neagră a norilor. Apele păreau că latră. Numai tunetul cânta din un proroc. Prin acel întuneric des și nepătruz, Făt frumos vedea albind o umbră de argint cu păr de aur despletit, cu mâinile ridicate și palide. El se apropie de ea și-o cuprinse cu brațele lui. Ea căzuca ca moartă de groază pe pieptul lui și mâinile ei reci se în sânul lui. Ca să se trezească, el îi sărută ochii. Nouri se rupeau bucăți pe cer. Luna roșie ca focul să-i prin spărturile lor risipite. Iar pe sânul lui, făt frumos, vedea cum floreau două stele albastre limpezi și uimite ochii miresei lui. El o luă pe brațe și începu să fugă cu ea prin furtună, ea-și culcase capul la sânul lui și părea că dormise. Ajuns lângă grădina împăratului, El o puse în Ducând-o într o leagă peste lac. Smulse iarba, fân cu miros și flori din grădină, Și clădi un pat în care așeză ca într-un cuib. Soarele, ieșind din răsărit privea la ei cu drag. Hainele ei, umede de ploaie, Se lipiseră de membrele dulci și rotunde, Fața ei, de-o paloare umedă ca ceara cea albă, Mâinile mici și unite pe piept, Părul despletit și răsferat pe fâni, Ochii mari, închiși și adânciți în frunte, Astfel ei era frumoasă, dar, dar părea moartă. Pe acea frunte netedă și albă, făt frumos, Presură câteva flori albastre, Apoi și o cu ea și încep o doi încet. Cerul limpede, o mare, soarele, o față de foc, ierburile împrăspătate, mirosul cel umed al florilor învioșate, o făceau să doarmă mult și lin, însoțită în calea visurilor ei de glasul cel plâns al fluierului. Când era soarele în ameaz, firea tăcea și, fă frumos, asculta, liniștită ei răsuflare caldă și umedă. Încet se plecă la obrazul ei și o Atunci ea a deschis ochii, încă plin de visuri, și întinzându-se somnoroasă zise încet și zâmbind. cine Tu? Tu aici ești? Ba nu, nu sunt aici. Nu vezi că nu sunt aici? Hai, hai scoală-te, scoală-te că e... Ziua amiază mare. Ea se sculă și netezi părul de pe frunte și îl pe spate. El îi cuprinse în mijlocul. Ia I îi înconjură grumazul și astfel trecură printre straturile de flori și intrară în palatul de marmor al împăratului. El o duse la împăratul și i arătesc în că i că-i mireasa lui. Ha, împăratul zâmbi. Apoi îl luă de mână pe făt frumos ca și când ar fi vrut să-i spună ceva în taină și îl trase la o fereastră mare pe care vedea lacul cel întins. Ci el nu-i spuse nimic, ci nu mai se uită uimit pe luciul lacului și ochii se umplură de lacrimi. O lebătă și înălțase aripile ca pe niște pânze de argint și cu capul cufundat în apă sfâșia fața senină a lacului. Ce-ai împărate? Plângi? Împărate, de ce? Făt frumos. Binele ce mi l-ai făcut mie. Nu ți-l pot plăti nici cu lumina ochilor. Oricât de scumpă mi-ar fi. Și cu toate astea, vin să-ți cer și mai mult. Ce anume împărate? Vezi tu, lebăda aceea. Lebăda aceea îndrăgită de unde... Da, o văd Tânăr fiind Ar trebui să fiu îndrăgit de viață Și cu toate astea De câte oare am vrut să-mi fac seama Iubesc o fată frumoasă Cu ochii gânditori Dulce ca visele mării Fata genarului Fata genarului? Da, om mândru și sălbatic Ce-și petrece viața vânând prin pădurile bătrâne Cât de aspru el pe atât de frumoasă fata lui. Orice încercare de a o răpi a fost deșartă. Asta vreau să te rog. Împărate. Încearcă tu. Împărate prealuminate. Spune. -mi. Din câte noroace ai avut, unul a fost mai mare decât toate. Acela că făt frumos, ți-e frate de cruce. Hai, hai că mă duc. Mă duc să o răpesc pe fata genarului. Mă duc, împărate. Rămâi cu bine, împărate. Atunci mireasa lui, Ileana, o chema. Îi zise încet la ureche sărutându-l dulce. Nu uita, făt frumos, că pe cât vei fi tu departe, eu îi tot plânge. Să nu plângi, fată frumoasă, mă întoarce, mă întoarce cât pot de repede. El se uită cu milă la ea, o mângâie, dar apoi, desfăcându-se din îmbrățișările ei, se avântă pe șaua calului și plecă în lume. Trecea prin codrii pustii, prin munți cu fruntea ninsă și când răsărea dintre stânci bătrâne luna acea palidă, ca fața unei fete moarte. Atunci vedea din când în când câte o streanță uriașă, atârnată de cer, ce înconjura cu poalele ei vârful vreunui munte. O noapte sfârtecată, un trecut în ruină, un castel numai pietre și ziduri sparte.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 În capătul șirului de munți, drept asupra mării, se oglindea în fundul ei o măreață stâncă de granit, din care răsărea un cuib alb, o cetate frumoasă, care de albă ce era părea poleită cu argint. Din zidurile arcate răsăreau ferese strălucite, iar dintr-o fereastră deschisă se zărea, printre oale de flori, un cap de fată oacheri și visător, ca o noapte de vară. Era fata Genaro. Bine ai venit, făt frumos. Astă noapte mi se părea că vorbesc costa și steaua mi-a spus că vii din partea împăratului ce mă iubește. În sala cea mare a castelului, în cenușa vetrei, vegea un motan cu șapte capete, care când urla dintr-un cap se auzea cale de-o zi, iar când urla din câte șepte se auzea cale de șapte zile. Genarul? Perdut în bate cele sale vânători, se depărtase cale de-o zi. Făt frumos, lua fata în brațe și pânând-o pe cal, zburau amândoi prin pustiul lungului mării ca două abia văzute închegări ale văzduhului. Dar genarul, om înalt și puternic, avea un cal năzrăvan cu două inimi. Motanul din castel mionă dintr-un cap, iar calul genarului necheză... Ce e? Ți s-au urât cu binele? Nu mi s-au binele, ci de tine rău. Făt frumos, ți-a furat fata." Trebuie să ne grăbim mult ca să ajungem." Să ne grăbim și nu pre, pentru că îi putem ajunge." Genarul încălecă și zbură ca spaima cea bătrână în urma fugiților. în curând îi și ajunse să se bată el cu făt frumos. Nu putea, pentru că genarul era creștin și puterea lui nu era în Duhurile Întunericului, ci în Dumnezeu. Făt frumos!" Mult ești frumos și-mi e milă de tine. De asta dată nu-ți fac nimica, dar de altă dată ține minte. Și luându-și fata alături cu el, perii în vânt, ca și când nu mai fusese. Dar fără frumos era la și știa drumul înapoi. El se reîntoarse și găsi pe fata iar singură. Însă mai palidă și mai plânsă, ea părea și mai frumoasă. Genarul era dus iar la vânătoare, de două zile. Făt frumos, luă alți cai din chiar grajdul Genarului. Asta dată plecarea noaptea, ei fugeau cum fugrazele lunii peste adâncile valuri ale mării, fugeau prin noaptea pustie și rece ca două visuri dragi, ci prin fuga lor auzeau natul lung și îndoit al motanului din vatra castelului, apoi, Li se păru că nu mai pot merge, Asemenea celor ce vor să fugă în vis Și cu toate acestea nu pot. Apoi un nor de colb Îi cuprinse că generalul venea În fuga calului, derupea pământul. Fața lui era înfricoșată, privirea cruntă. Fără de a zice o vorbă, El apucă pe făt frumos și l-a în norii cei negri și plin de furtuna-i cerului. Apoi dispăru cu fată cu tot. Făt frumos ars de fulgeri, nu căzut din el decât o mână de cenușă În nisipul cel ferbinte și se al pustiului. Dar din cenușa lui se făcu un izvor limpede Ce curgea pe un isip de diamant. Pe lângă el arbori înalți, verzi, sufoși, Răspândeau o umbră răcorită și mirositoare. Dacă cineva ar fi priceput glasul izvorului, Ar fi înțeles că jelea Într-o lungă toină pe Ileana, Împărăteasa cea bălaie al lui Făt frumos. Dar cine să înțeleagă glasul izvorului într-un pustiu, unde până atunci nu călcase picior de om?"